Shdo falëndërim dhe lëvëdat i takonë Allahut të bareke vë te ala. Allahune falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ndihim kërkojmë për shëndetjet të mirat e zotit mbi pengamberin tonë sallallahu aleyhi sallem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të pastrëta e të gjithë besimtarët e se të ndjeki në rrugën e ti me të mira dherin e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, Neve vetëm se po e Këpusim dhe po e kalohim Një të tretë në Ramazanit Dhe kjo të dëshmon Me dëshmine pa diskutushme Për fjallën e Zotë i Gjellë Gjellë Luhur në Kur'an -Luhu Kër ku e ka përmendë Allahu Gjellë Muaj në Ramazanit Dhe agjerimin Ka than Zotë i Jon tjala, E jamen ma'dudat Ditë të numruara Këto janë të numruara Pra shkoj një tretëa Hymë në dy të tretën Dhe shumë shpejt e diskutojmë Netët e fundit Në ata e kadrit e kështë mërat Andaj besimtari i menqor Njëri ju me intelekt Duhet që të mundohet të shfridzon Gjdo dakik të ti Gjdo qast të ti Nga që kjo ikë shpejt Andaj të ndëruar lezër Para se me vazhdu në tem Duhet që të këndelëm i mirë Duhet që të këndelëm i mirë Dhe të adim se Zoti Jon Gjillegjela Luhu Shum shpejt do ta tërheq mundsinë, do ta tërheq shansin të cilëna ka ofruar neve robëve të Tij, Jelle Jelle Jalaluhu. Sahabiu i rasti pas përfundimit të halifeve të muslimanëve, dha ishte Ibubekri, Omeri, Othmani dhe Aliu, dhe këta janë njerëz më të ngritur nga mesi sahabëve të pejgamberit Ali Salatu Wassalam, tani Neve nuk dhëtë flasëmi për shokët e për nga mberit Alehi Salat e Salam nga rënditja e pozitave të të tëre Por a egzistonë dhe një loj rënditje Si pas asaj që i rënditëm khalifët Mirë po të ne neve do të shkëputemi E do të zxedhemi sahabi të caktuar të cilin e shohëmi të përstatshëm Që të shfaqim diçka nga, nga jeta e ti Sahabiju i sotë që me lejnë e Zotit Gjellit Gjellelu është sahabiju që Gjdo i madh dhe i vogël, ja ka një emri Gjdo musliman, njëherë njëtën e ti, e ka një një hoqë të e apërmejnë emri Do e mos, njëherë me pasor në gjami, një gjuma me pasfal E hoqë me paskaldzu një hadith Do mos, do shmërisht ja ka një emri në këti, këti shokit pengamberi të lehi salatu e selam Një shok i cili, si kur Allah u mustabante atë sevep Pas zoti gjelë gjelë luhu Neve nuk do të dinim shumë nga feja jon Ne nuk do të dinim asë mu fal Asë me agjeru E asë me danë zëqat E asë si bo atë haji Kretë këto ceremoni Kretë këto dëtyra farze Ne e ka mësue në përmjet Këti shokit për nga meri tale I salatu e selam A në këti shokit për nga meri tale I salatu e selam është një njeri i cili Edhe ato që ka i mësum Më harët Kyna e ka këllëzue Edhe shokët e tjerë të cilët do të më, do të mësojmë me lejen e Zotit Xhelel Xhelal-ut, e do të përmend më këna i ka mësuar. Është shumë i madh ky njerëz dhe duhet neve ta studiojmë historinë dhe letëshkrimin e tij. Emri i ti tij është Abdulrahman Ibn Sakhir. Ky shok dietarët kanë thënë që ka përmendën Ibn Hajar al-Asqalani në komentimin e librit të Sahih Buharit, ka thënë kanë ardhur dikun mbi 30 emra të diskutushëm për emrin e këtij. Pra kanë ardhur rivajete transmetime të diskutueshme çuçi ka emrin. Shumica e tyre janë pajtuar se emri i ti tij është Abdulrahman. Ka thënë në kohën e ignorancës emri i tij Abdus Shams, Abdurrahman Allahu Jellala. Por robi mushirusit në ignorancë e ka pas emrin Robi Diellit. Ka sujëdhini Sejërzinë të nd të kaluara para Islamit kanë adhuruar çka kanë mujt. Çka kanë pamë më të madhe, ata kanë adhuruar. Atëherë ata kanë vendosur Emrat njerëzën në bazë të, të zotave të adhuruar. Ky njerëj e ka pasën emrin Abdushems, por se kur ka ardhur pejgamberi Ali sallatu selam e ka pyet pejgamberi Ali sallatu selam, si e ke emrin? Ka thënë Abdushems. Ka thënë jo, prej sot e ki Abdulrahman. Ataj rekë ka thënë Qishtu shti ja Rasul Allah Qishtu shti ja Rasul Allah Ka transmitue Bukhariju dhe muslimi Të pajtuar në hadithin e ti Mbi 600 hadithe Pra mbi 600 hadithe janë pajtu imam Bukhariju Dhe imam muslimi për të ndjerë njëtin hadith që a e kanë ndjerë Mbi 600 hadithe Ndërsa mbin nimi e 400 hadithe Transmetohet në Bukhari dhe Muslim në hadithet e ti Emri i ti është Ebu Hurejra Pra neve dhe të flasmi me lejnë e Zoti Gjelle Gjellalu Husot për sahabijun e njohër i cili është Ebu Hurejra Ebu Hurejra të ndëruar lezer Nuk është mëtë nga minjëherë që vjenë masalijut Të jemi të qartë Pra Ebu Hurejra radhi Allahu anë nuk nuk rënditen pas Aliut, por neve nuk do të shkojmë në ndonjë rënditje sipas asaj se si janë ata në në shkallë dhe në grada, por se neve do të flasim ti në sahabiet shohmit të përshtatshëm për me fol. Ebu Hurajra, a ka dikush që s'ka nipër Ebu Hurajrën? Të gjithë kanë dëgjuar për Ebu Hurajrën. Pra neve gjithmonë kur themi ka than Beygambedi sallallahu alaihi wasallam në shumicë të rasteve si themi, nga Bey Hurajra. Nga Ebi Horejra Ka thonë Ebi Horejra E kush është kënjëri Kjo është nga një familje Një fis i quajtur Dëus Pro kjo e ka imrin Abdurrahman Ibni Sokër E Dëusi Nga një familje periferike Largë mekës Kanë jetu e fis i madh Prej tëre ka dhe sahabit të tjerë Mirë po më i dalumin nga fisit Dëus është Ebu Horejra Ebu Horejra të ndëruar dhe zër E ka pranuar Islamin në duart e Tufeil ibn Amr el-Dawsi. Pra ka qenë njëri prej njerëzve të të fisit të madh të Dawsit. Ka dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem, ka marrë informacion, e ka pranuar fein e Zotit xhelel xhelalut, pastaj ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam në vitin e 7 të Hijrit. Pra është takuar me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem në vitin e 7 Të hijrit Sa vjet ka jetu me pengamberin Sallallahu alaihi sallam 4 vjet Për 4 vjet Gjithsej transmitimin nga e bihurera Që gjindën në librat e muslimanve Numri aditheve Ka mri me një nivel Asë një sahabis ka ka që numra Pra Bukhariu dhe muslimi Bashk kanë transmitu Nbi 1400 Të pajtuar në hadith Nbi 600 E sa janë krejnë hadithë Pra në Bukhari, Muslim, Ebudavut Tirmidhi, Nesai Bajhaki, Ahmed, Pajalesi Bezzari Kito librat e hadithëve të hadithë muslimanëve Sa është numri Kanë dhënë djetarët Ka transmitu e bi hurera Nbi 5.374 hadithë 5.374 hadithë Neve Imrin është konë nështë ta nuk nabjek kismet me engu këtë këtë numër Numërin 5374 po Hadithët e për nga meri sallallahu alai e sellem është e fshirë Andaj të ndëruar lezër është sahabiu me mësë shumë të hadithë Që të të shofëmi se Kër ka kalzu hadithë I ka pas frigë o merit me kalzu shumë hadithë Se ka mëndu se Mos po, mos po e te pronë Andaj o meri këtë tabi Ka që si njëri cili E ka Kufizu dhe e ka përkufizu e qështjene e haditheve Ka arte për nga Meri Alei Salatu e Selam në vitin e shtatë të hijgjrit Në vitin e shtatë të hijgjrit që ka ndodhë të ndëruar dhe zërkujti kujtojt Ka ndodhë lufta e khajberit Ka ndodhë lufta e khajberit Lufta e khajberit është një luft me johudit që e ka bo pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem. Thot e bu urejra, jam taku me pengamberin sallallahu aleyhi sallem në vitin e shtatë të hijrit, me njëherë pas jo shkry, lufta e khajberit. Me njëherë pas jo shkry, lufta e khajberit. Thot, e kishtelan pengamberi sallallahu aleyhi sallem një sahabi të ti në Medine. E kishtelan një sahabi të ti në Medine i cili Lëgjën të Kur'an Tho dhe e ledzoj një surë të madhe Dhe e ledzoj pasaj një surë pak madh vogël Surën e dyqë ka e ledzoj ishte surja el mutafifin Mutafifin cilë është kësure Surja mutafifin është surja ku fletë për rezikun e mangësimit në peshore Tho dhe biurera A jetët e para që i këmë dëgju e kam dëgju për surën al-mutaffifin ku ka thanë Allahu i gjallë gjalaluhu ata të cilët masin në peshore mangët a kur masin për veti e plotsojnë thotë bi uraira kur e kam dëgju këtë ajete kum thon mirë për filanin për të fisi vet i t'i ka pas dy peshore ju jo i dinit kaluorën mallrat që janë bo janë bo me Malliat, malmar, e kanë shkëmbë mallin me mall. Provokon më e paktë çështja e parave, çështja e dinarit dhe dirhemit. Thotë i di ka pas dy peshore. Një e ka pas kur ia ja u ka marrë të tjerëve e një e ka pas kur i ka marrë vetat. Kur ia ja u ka marrë të tjerëve, ia ja u ka marrë me çka? Me peshorën e mangut. E kur ia e ka marrë për veti, e ka marrë me, me të plotën thot seftë e një ta jetët që i kërsnojshin atat e cilët mangsojnë në peshore Ebu Hurera të ndërruar dhe zër qka do me than Ebu Hurera Ebu Hurera do me than baba apo zotnia i një macë në kuptimin përgdhelës pra Hurera i thëjnë macës e cile ashtë femër në formën përgdhelse thot Ebu Hurera Isha i vogël dhe mbaja maç Dhe shok të mi më thëjshin eba hurera Nga se i kisha qef maçat Kalujt me maçat Dhe pe nga meri jonë thot salallahu alaihi sallem Më thiri një dit dhe më tha ja eba hir Hir është maqor Maç ma shkull Thot te une më e dashur është me më thonë ebi hir Se sa ebi hurera Ka dhën pëse Ka dhën se ebi urejra më kanë thirë shokt Ha, kalumën Ndërsa ebi hirë Apo ebu hirë Më kanë thirë Pengamberi johën sallallahu aleyhi Vesellem Kur ka arte pengamberi sallallahu aleyhi vesellem Ka qenë jetim Baba i këndru jetë në gjajljet Nuk e ka mri islamin Ndërsa nana e ti Ka qenë i dhujtare Dhe nuk e ka pranu filëmisht Islamit e pengamberi johën sallallahu aleyhi vesellem Kur kaorde pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka cin shum fuqara. Ka cin fuqara deri na doz saq kanait me ata te cilet kanait ne mesin e fuqarave te quajtur ehlu suf. Ne xhamin e pejgamberis sallallahu alejhi wasallam ka cin nje nje pjes e xhamis e ndar nje sektor i ndar per fuqarat. Kan ard xhami ose kan qendru kan banu ose kan ard me kerku buk se kan qen te varfur. Andaj thotë Abu Urayra kur ka marrë te pejgamberi aleyhis salatu wassalam qancën nga fuqarate eskajshë. Që do të, të shohmë rastin shumë interesant dhe shumë çuditshëm që i ka ndodhur me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Fa the nuk ju ka nda pejgamberit aleyhis salatu wassalam peisë e kanë vënë islamin kurr. Dhe me këtë është arsyeja tu për numrin e madh haditheve. I ka thoni ditë sahabët, O Abu Urayra, Çkaosh kë pinn në akşam, pin sabah, dërn akşam, qatom pejgamberi s.a.s. më ka thon pejgamberi s.a.s. qadan naz, sigran nikas shumë të thon pejgamberi ali sallallahu aleyhi sallam, qadan ju kur keni baturë kti kur keni marrë paratë e yuve unë kumnet me pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Andaj ai bureira është prej atyre të cilët kanë varë fritë s ka pas varfrit skaishme. Pastaj është bë kryetari që ja mundoi Allahu xhelaluhu u gjele bë kryetar dhe guvernator i Medinis pejgamberi aleyhi salatu wassalam. Thot evo u rejra Kure pranova islamin Thot isha shërptor Shërptor in një grujes Pra i ka bo hizmet një gruje Ka qenë në rob Thot dhe i bajsha Hizmet Pastaj Allah u gjellë gjellë luhu Ma mundsoj me prano islamin Nana e me refuzante Thot një dit pëtitve i falqa Oj nan prano islamin Tha refuzante Dhe një ditë prej ditëve foli shumë randë për pengamberin sasellem Pra e ranoj Fjallën kundrejt pengamberin sasellem Dhe dhe filoha me qajt me të madhe Pse në na emes për pranon islami Dhe dhe kumë shku vrapë të pengamberi a.s. Dhe, dhe më tha Ja e ba hurera Ja e ba hir Qka po qanë Tha i thashe rasullallah Gjdo dit i flas në anës time për islam Dhe refuzon Dhe dhe sot ka fol ketë shumë për tyje Dhe më ka avë shumë keq Thotë për nga mberi a.s. Thotë e borera Thashja Rasul Allah Lute Allahun Ta boje në nëntejme muslimane Ki ka provu, ka provu, ka provu Kot Ata kanë qenë Damartë ja u kanë pi gjahitletin Ska qenë e le Pra damari e ka pi Ignorancën e kohësë Se ignorancës A nëve s'ka qene let Ajo gruje vetë ka qene S'ka posë burë Por ka refuzue Më dhe ka qene për asaj qka Ka folë ran Por pengamberi ale i salatë të salam Tho dhe u lut Pengamberi ale i salatë të salam Por me e pranu islamin Nëna jeme Thot kur këm shku të shpija E këm gjithë shpijen Dhe pëm thot Nëna ku i des Më se qelë derë Ka posë shpijat vogla Ka po shpijat vogla, thë dhe e për e do gjoj kofën e ujit, tura ujit, thët, dulna na jeme uvesh, dhe thahin tash, hina, dhe më thah, e shedu en la ilaha illallah, vë enne Muhammed e Resulullah, thët tash më plasi vaj pikzimit, Dhe ju pranojë duaja në vend, tu vau natë dua me pejgamberin sallallahu alaihi dhe salatu selam, kto e, e kishte pranuar ana ime Islamin. Fotheri ve horaira, më ka kapluar një gëzim i madh, derisa plasan vaj. Thotë, e mora nënën time dhe shkuam te pejgamberi sallallahu alaihi dhe salatu selam. Dhe i thash pejgamberit sallallahu alaihi dhe salatu selam, "Ya ja Rasulullah, lutaj Allahun tash mua" Edhe në në teme, kretë dunjaja me nadasht Në një transmitim, kretë besimtartë me nadasht A në e ka than e buhurera në një transmitim Ska që, një besimtarë që së mdo muhe I than, tabinët I than, a ki argument, tha po Falë argument i ki, tha për nga mveri sallallahu aleyhu sallem Ka than, o Allah, bëne e buhurera Dhe nanën e buhurera të dashu të gjdo besimtartë të dashur të gjdo vesimtar. Andaj dhët ebi horera se nuk ka ndë një vesimtar vetëm se më dënë muhe. Preja sojtë që ka të regu ebi horera se i ka ndodhë në jetën e ti, thot isha prej atërët të cilët isha i varëfor. Dhe një ditë prej ditëve ushtrina prej, prej uris dhe etjes në gjëmi, qatë shumë e mora një guri dhe e shtrengova për, për petë ku në poshtën, në barkë, prej uri së ma dhe që am kaploj. Tho dhe mbi këtë fiktë her pas here, mbi këtë fiktë her pas here, dhe u doksha si më ka një smur nga gjinët, pra, si kur po më godet, dikush prej gjinëve. Tho dhe kur kalojke dhe një sahabe, më shtrengojke me kam dhe më bëjke rukje, më fryke. Tho i thë isha, Se kam çatajka po mendon, barkun shprast e kam. Po pa mendo uri apo e ka thju me bo xejste ç. A j vërtet u sot me mjedicin dhe me psikologjisë njerëri, kur ti mungon dozë ma e madhe ushimit çka bën? E un kontrollon. Kënibo do para iftarit? Ha? Do me inkujera ti mëllera, prej sikletit të madh. Po me me ka uri çka çka ia ja shtrëngon barkin me guri. A nëjë thot, u duksha si mu ka një që me indur Thot, sa hapët më frinëshin Dhe dhe shë, jo, jo, si jam për me më frinë, boks kam Pra me ndo, kjo, kjo është e bihorejra Thot dhe, dola një ditë për ditëve jashtë Thot dhe e takove e Bu Bekri I thashe Bu Bekri A të pys për një ajet të Zotit Një ajet Kortanit Tavallaj e disha ma mirë Kuptimin e që t'ja jetit Po thoisha nështa po qelet Moabeti e po zgatët E po më mërë të shpija E po më jepë dë një bukë Kja është e bëhur e i ra Tha e pyta Nuk e zgati Moabetin Se ka kuptua e bërboj këtë shka podoki Tha e tako dhe omerin E tako dhe omerin rrug Tha i thash një jet në Kur'an që shqibje, që, që shkuptohet dhe vallaj e disha që shkuptohet e kiti, kiti disha ebi urejra është maja e dijes s'ka si ebi urejra 5.374 dhë kjo numëri madh s'ka madh tha omerim nuk e zgati muabetin tha dhe, merin, dhe e takova për nga merin sallallahu aleyhi vësallem dhe më tha e bahirë E ka kuptu për nga me sëmë qka ka Atare thot më thoi për nga më beri Alehi salatu Veselam Dhe më, më hënëm të shpijë e ti Thot i piti gra të veta A ka o diqka Të ndëruo dhe zata Më përdisi Si, si du një me kuptu Pse këj ki, kitë këj ki fukra lëk Për nga me sëmë fukara Shumit se sahabë janë konë fukara Shumit se ka thonë shë i khru islamë të imie Shumit se sahabë janë konë fukara Ky më të skajshmit dhe Ky nga më të skajshmit Tho dhe ja prunë një gjizgote Me qumësht Një gjizgote qumësht Thashi Qka me pohme këtë gjizgote Paramendoja ka pru Grate pe nga vesam gjizgote qumësht Tho dhe më than Skena diqka tjetër Nuk kena diqka, diqka tjetër E mur pe nga më berja dhe i salarët e seram Madha gotën Me qumësht Dhe më tha, shkothirja të fukarat tjerë në gjami Tha të e bihorejra, e kshira gotën Edhe i, i mënojshë sa janë ata atje Fukarat plot Tha oj thash unë jam shumë i etur dhe përpërushim I uritur, kujtë këmja kazu në këtë gjizgote që umësht Tha, u umë mendova mirë përthet, për thët Ski shqare për e ngu Allah Dhe për e nga mberin sallallahu aleyhi sallem Kum shku thët i këmë thirë këtë fukarat Dhe më tha Për nga mbëri a lejë salat e salam I jep ju ti Pra të arabët A i shka jep Shka jep me pi, shka e dan ushqimin Apo shka e dan ujin A i fundit pi Kjo aran Pra a i shka jep ushqim Apo ndan ushqim Apo shërven A i fundit pi Tho të e vivorejra Masën e ka me shërvi A, a sa ty në sjudel Po kur ka me pionë Tho dhe e kuptoha se Allahun dhe për nësëm du të menguë. A tërë thotë, për nga mërë i alë i salatë të salam, gjithë njënë e këshurë këtë duke pije. Mirë po për nësëm e, e kishtë të lu të Allahun në gjelë gjelë që ajo musë mushterë. Kjo është prej gjizateve, prej mrekullive tjërë zakon që për që i ka ndodhë për nga mërë i salatë të salam. Thotë, pitën ketë dhe shkunë. Thot dhe meta une me pinga me sam Dhe filloj me busqesh pinga me sam Tham tha, bakitu ene o e end I tha, e oj bujre Ta shkina me te qënë e ti Tha alas ishte shpraza jo ja. ësht, Kjo është jashtë ligjit ja, Mos provojit dikush me, me gjizgote me, me, me, me jahudan misafirve Kjo është jashtë ligjit Këta e ka bo pinga meri E bujrena, para këso më ka që dika në kujtë Këmë e ka të zuhë këta une Thot meta veç une Edhe aj Dhe për më thot për ingamberi Alehi Saratu Seram Thë shrob Pio e bihorejra Tha filloha me pi Tha e nalsha Më thot pio e bihorejra Tha pisha e nalsha Thot më ka vazhdu për ingamberi Se sëllem deri 4 her me më thon Pio e bihorejra Deri se i thashja Rasul Allah La e gjidu lehu Ska ven më Tha më thabem atash muaj Tho dhe e murë për nga mberi së sëllëm dhe e përfundoj. I ka ushi për nga mberi ale i salat sëllëm me një gjysëm gote të qumështit fukarat kret e hlusuffe. Shikopak, hullumto, në botën e internetit, a jemi, gjithë ditë në Facebook dhe në, në rjetët, shkruje në internet e hlusuffe, kush delë? Dalin fukarat Prej tëre ebu horera Kjo është rasti kur pe, e, ebu horera Radiallahu han E ka pop mrekullin prej Pengamberi taleji salatu Ves selam Gjithashtu ebi horera të ndërrua lezer Pas i ka shku një kohë e gjatë Dhe ka jetu me pengamberin salallahu aleyhi sallam Një dit për e ditve I ka taku e disa fukara Pengamberi sëmë në gjami Dhe ka mbo dua Dhe për e nësëm ka thonë vazhdo një që shket Atara ta ka mbo dua Dhe të të kretë kanë thonë amin Ebi Urejra ka thonë O Allah Ma mundëso me pas një dhije që s'harohet Më thapë nga mesam amin Uqunë ato sahabë tjirë thonë Nja Rasul Allah Edhe neve lutë që Allah u gjatë nga mundëso një dhije që s'harohet Më thapë nga Mbire Alehi Salatu Salam Seve ka kumbiha e dosiju Ja umur dosiju e bu Urejra përja kam bo lutje për ingamberi dhe kam bo amin për ingamberi a.s. në në qështën e qëfare, në qështën që me i adhan e bihurërës një dije që së harohet. Pas kalimit të, të rasteve dhe ndodhivit e sët i dini në shumitet të të tëre, vdes për ingamberi a.s. dhe vin Bekri, omeri, Uthmani, e bubekri, omeri, othmani, e buhurëra vazhdojnë me ka duha dithe. Thot e bihurëra një rast, pas vdekes omerit, radhjallahu anë, Mukan o meri gjall Unë e së në kazoj që është shumë hadithe Amur Khattabi e ka pas me dheb Që mos me i dhanë hadithit më shumë se Kuranit E këta e ka përmen imam E dhehebi ju dhe ibnu këthiri në historin e Amur Khattabit Pra Amur Khattabi nuk ka da shumë E dhe pësë është hadithi sahih Mos me kazo shumë hadithe Që me mbet anësh Kuran i Zotë i Gjellë Gjellëlu Thot e biorejra Kështu është praje, ka transmitoj më më dhe ebi ju Mukonë omerit gjallë, ma thënë kryjë Kanë dhe në djetarot për shkak numërit të madhë që e kalzue të haditheve Andhe e biorejra, kërë ka qenë në khilafetin e omerit, ka qenë më, më i frenumë Nuk e kalzue shumë hadithe, pasaj kërë ka vdekon më në khattavi Ka kalzue shumë hadithe që më stimbetin hadithet e ti në në Uh, fshehje Gjithashtu e bihorejra të nderua vlezer Hadithë që kanë zhëllim më në Bukhariju Ka dhën e bihorejra Hadithë që ju kam kalëzuh Në qatë numër i kam shkësja ju kam kalëzuh Pra Hadithë që ju kam kalëzuh Ka thamë pe i kam e samë Ka thamë pe i kam e samë Qatë shkë numër shkë kam kalëzuh I tha dikush E pësësë ki kalëzuh Tha se mi kalëzuh që ato hadithë Më prajhet koka Kanë diskutu djetarët që shqibjek jo më prejhet koka Thot im një kethiri, imam dhehebiju, kurtubiju, im në haqës e skalani në komendin e këti hadithit Thot më prejhet koka sepse i ka ka dzupe nga mesa me emër, me mbi emër, zullum qarë që qa kanë me ardhë në met Raporshemu ka me dalë për filan fisit një zullum qarë Me pas ka dzuke me hadith, e këshin akuzu Qishandë kujt po, ti po anëkuzon se pejgamberi ka më dal pe neve në zullumxharë e kështu me radhë. Andaj ka thënë sa dihetar, e ka ditë se ka më dal Haxhaxhi, e ka ditë se ka më ndod filan fitna, e ka ditë se ka më ndod filan forkimi me sahabëve, këtë e ka ditë kush ka më kon hak, kush e ka gabim, këtë i ka bosht. Por më pas ka zukë këto në në emër të pejgamberit Allahu salla selam, kish ndod fitnë e madhe. Andaj çka ka thënë, ka thënë çfarë që kum kallzu, çfarë kum shef. Të lutem kam shef, i kam shef emrat e njerëzve. Ka thonim në hadithe të qalanë, këç ka s'na ka kallzu, s'na duhet. Kjo është për rre të madhe. Këç ka s'na ka kallzu nuk lidh, ka ka na duhet. Pse? Mos na ka kallzu ti s'mufal. Çish më agjëru, çish më dhan zeçat, çish më bë haç, çish më lidh, lidhet me s muslimanëve, çish më jetu jetën. Këta ditë i ka marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ata çka ka më dhali zullumqare ka më ndodë kjo s'na duhet. Nuk në duhet Andaj të ndërrua lëzër Ebi Horejra Ka kazu shumë aditën nga pingamberi Alehi Salatu Veselam Gjithashtu Ebi Horejra të ndërrua lëzër Në kohën e muawjes Kure ka pasë khilafetin Ka qenë guvernator Ka qenë punëtor Në nënkryetar i muawjes Në Bahrejnë Në një vend prej shteteve arabe Gjithashtu në kohën e mëruan Ibn Hakem Ka qenë guvernator i Medinës Dhe ka qenë imam i Medinës Edhe gjdo ditë që ka ka dhënë selam Ka dhënë elhamdulillah o Zot E bi hurera njani që lumë të me maca Sot imam i muslimaneve Me një dikush të të thënë hoqën Dhe ta shumë këtë që të e korit e vete E bi hurera se ka pas këtë gajlë dhe zërë Që ka tha ma liju Dhe që ratën e kalume Kër e ka kry obligimin Se ka qo kogën që ka folin njerëzit. Ebi urej, ka dhët imam dhe ebi ju. Se arë që ka dhënë selam, ka dhënë elhamdulillah o Zotë. Një ditë pëtit dhe këm lujt me mata. Kuptimi kushëm kanë, ku këm kan, ku më rinje. Elhamdulillah ka dhënë o Allah që më geba musliman. Ka dhënë elhamdulillah o Allah, një ditë pëtit dhe i këm shërbini grujës. Sot ajo është gruja jeme, ka dhënë më ma kamartu Zotë i gjelle gjelaluhu. Pra allahu u gjellë gjellaluja ka shëndru, qatë gruja, jo konë zonje madhe, pasanike. E allahu u gjellaluja ka mundcu me, me e bo, bo gruje. Pse? Se e borera ka bo në amë pas taj. E borera në kanë lip njërzit. Pra një herë s'ka posë, po zitu kanë shërptor. Kër ka bo në amë, e kanë lip njërzit. Andaj dhët, elhamdullat, zhdo në amë masë ka thonë që shtu. E nash ka fiton api që sajtë të ndëruar dhe zërë. Shpeshar duhet me kujtu kush si konë kush. E kusikon askush Allah të kanë dëru me islam Të kanë dëru me familje Të kanë dëru me e vlad Të kanë dëru me shpi Të kanë dëru me autoritet e Ki, ki kujdej se kamujt ka Allah u gjelë ketë këto me timor Ane nga duhet mjë adit qi qirit Allah u qëmë Shikër bojër imam i Medinës Sot imamat e Medinës Ruhën ka njëzët veta i shëqërojt Njëzët veta i shkojnë pas E biorevat të ndërua U konë imam në gjami Për nga meri se zëllëm dhe krijetar Dy rolle i ka pas Imam, namaz dhe krijetar Mirë po sërë që ka thonë selam ka thonë Elhamdulillah o Allah Buk falisht i bje që atë njerën që lujte me matësa E kebo imam Kjo është Pra ka dosh me thonë o oh, zotë kjo vlerë e jotja Meritë unë çka kam këtu A dojë të ndërua dhe zë kjo ka qenë ebi urejra Kërë është ba Krijetar Një ditë prej ditëve Edhe përë krijetarë edhe përsobë prijes që ka mujt misos pun diku qëtër për ta por aja është, është skalit në jetë dhe se ka dasht komoditeti në nivele që ka e doj njërëzit sot trasmetoni mam dhe Hebiju dhe Ibnu Kethiri se një ditë për ditëve ka kaluën në Medine një shpinë ka pas drung drungë me të zëtë ka punuë dhe përmenjë në rasën e Amon Khattabit kur ka qenë një guvernatorë në këtabit, qështë e ka qërtu o meri për do pare që ka ja ka gjithë. Në Medinë ka, i ka mojt dhe dru dhe është laku shumë, prej barës druve. Paramin o krivetari i Medinës. Dhe kur ka esë rrugës, ka dhanë, lirojnja një rrugën, prisit Medinës, dhe ka në fillon njëzit mu ljarguve, ka dhanë ljargon një dhe pak se mujnë më juvra me dru. Ka mojt dru. Dhe kjo të ndërua lezër me gjithë se pozitin e madhe ka pas kjo Se o bo krijetar Se ka haru vete Se ka haru muslimanet Nga po flasme për krijetar të muslimanve Po flasme për pris të muslimanve Imam të muslimanve Ka pos pare me dinja atëhere Në kone muawjes Sa që ka arë në, në transmitime Se ka pos dhe njëherë Zorë ku me dhonë zëqati Kujtë me dhonë zëqati Se ka pos pare shumë E shlu bolloki Deri sa për ingamberi Arisem ka lemru Ka dhonë juve kam ju shlu dunjaja Këni me mërë pare të atashme, mi për me zithë ta ka bojë drumë, ka hecë me gomarë, ka hecë me gomarë. E kërë i kanë pëjë dy saherë, pse hecë, o prisë i vësimtarë, pse hecë me gomarë, ka dhonë ta në nëshmoj këtë dynja, ta në nëshmoj këtë dynja, ti ka zojë se me gomarë, që ka se meriton këtë dynja. Në madhësia ka kanë prijes, nuk e ka mbot vetën me të madh, nuk ka shitë mburrje, e ka mbot ata njerëzilloku, i ka mbot tagwalloku. Gjithashtu kur kanë guvernator në kohën e Omr Khatabit, ja ka gjet Omr Khatabi 10000 dirham. 10000 dirham. Dhe i ka thonë, "Ku i ke marr këtë dirham? O armik i Allahut." Kto kanë çën shpreje nervozës, nuk është për çëllim që është dispozit juridike ka thënë këllahi si jam armik i Allahot po jam armik i armiku të Allahot ka thënë ka zë ku i ki morë parët se omër khattabi, na tham, na për... në khattabi në thamë s'ke na folë shumë s'ke mi folë heqë që ka pasë në ejnën e shtetit administratën e shtetit omër në khattabi gjdo guvernator në vit e ka morë logari tyrat dalët këtë në djerë i këtu krejtë qa ka hi qa ka dalë dhe e ka morë në logari prisin e ati veni ku e kalon prijes e ka mar krahasim pasurinë që ka pas para se mu bë krijetar dhe pasi avo ja krijetar nëse ka pashqen nga pasuria e shtetit është pasurui ja ka marë ka dhënë ti si dujmeu biznes me paratë tuaja që i ke pas para se mu bë krijetar kripa disa janë 00 pasoj vetë ku do qesh e ka e ka e ka blenë qytet ku e morë këta ku e morë ah ma qadan allah qadoj zoti ka qadar zoti dhe me pas, po ke me pos po ti ke shkeln dispozitat zotit andaj mur khatabi ka thon hormi ka allahut ka dzej kurqi parat ka thon, ka thon vallai kadal ka thon çe parat e shtetit çe parat e arkës shtetit ka thon këto parë jam me bizneset e mia këto parat janë me bizneset e mia andaj omr khatabi ka zinj fshir logari ka zinj fshir logari andaj ka thon mur khatabi ka thon e burera më paskon kot Omer me kallëzu na atitë që kallëzoi Ma kishë qa kryë Prej pre, në kuptimin Për pikshmërisë e ka bas Omer imë në këtëpavi Gjithashtu të ndëruar Dhezer Ebi Horejra Ka bas një shërtore E cila një dit për e ditve E ka lëndu gruin e ti Ka bas një shërtore Ka bo hizmet Ka qenë kretar Dhe ja fëndon familje Shlën fjal të randa Ebi Horejra nërgozohet të e shofëmi anën frenu se të sahabeve thash në vizjeratën e kaluar nuk po dëshirojmë këtu me kalëzhu ka ndohështu, ka ndohështu, këta muni me gjithë gjithë konë, na po dojmë me pak mi shiku mësimë, që të të të shofëmi të porositi e buhorejras e ka nërvozu dhe e ka ngrit dorën me e godit robi atëherë e ka pas hakun gjysë për gjysë me një bësim të artë lirë dhe ka qenë maj lirë për, për të hakman dhe i tina Dhe jo ka kujtu këja mejti Dhe e ka lirua Ka dhonë etës Se Po të shes Ka dhonë të kush po mshet Ka dhonë po të shes të aish ka pagun Mas shumëti A jo ka menu se ka me qëtë të një zëtë një tjetër Që i pagun mas shumë Ka dhonë po të shes të aish ka pagun mas shumëti Ka dhonë shko Je e lirë për hitë Allah u gjele gjelelu Unë pagunë Allah Edhe e ka lirua Kjo ka qenë manifestimi i frenimit nervozës A në ndodhë me dhe lezër A në ndodhë mu nërvëzu me gruje Mu nërvëzu me evlad Mu nërvëzu me babë, me nan Jo këtë të bojnë qefin të tje Jo këtë të bojnë qefin Gjdo ditë dikush të aprish qefin A duhet gjdo herës të aprish dikush qefin Me më rëvrull Jo Këtë ka pas pushtet A këm krejetar Kësh i kish dalë zëtë asaj Asaj rëbreshëm, kër kësh Mirë po, është ka tha, ju kujtu këja mejti. Adhe kërë nërvozohështë, ti ki mundësime, që ka dush me ba, ti ki mundësime, që ka dush me thanë. Mirë po, para Allahu Gjellë Gjellë Luhu, ditën kërë sfollët goja, asë punojnë durdë, asë kanë, po, po flasin vepratë, anë e bërera tha mu kujtu këja mejti dhe i thashë, shko përritë Allahu Gjellë Gjellë Luhu, i e e lirë. Gjithashtu, kër është ba kërjetar i Medines, vajza e vet, Ka ardhë i ditë e borera dhe i ka thonë, o baba jam, këto qikat e kojshive, ka një harë për mazon kryen, po më thoinë tiski kur gjamë uz bukuru pjallë tani dhe argendit. Ka thonë asë në mblendit qka, e borera të ndëruar lezër, i ka metaj mentaliteti fukarallokut pise ka, ka ardhë të pengamberi alejë saratu e sëram i ri. E borera ka jetu 78 vjetë ka ndru jetë në vitin 59 të hijgjrit, në disa transportime 57 të hijgjrit, dy vjetë para se me ndru jetë Aisha, radhijallahu anha, dhe nana tjetër e besimtarëve umë museleme, të cilave të dhijave ja u ka falë gjënazën e biurrejra. E biurrejra ka falë gjënazën Aishës, dhe ka falë gjënazën umë muselemes, naneve, naneve të besimtarëve të gravët për nga mberi sëselle. E biurrejra është rritë në, në skalitjet s'ka ishme, dhe i ka arqi ka thënë, O, ba, për ma zonë kryjën shoqët Kur gjosë kam, zbukurim I ka thënë e bihorejra Ka thënë Vallaj, jo që i zblej Se s'kam Vëq pak me për ma zonë I këshin arë parët Ka thënë për thuju shoqëve tua Se Baba jem e bihorejra I tu tët Harra leheb Këtu ka një lojë rime nga saharabët e dinit e në ruar dhe zër kanë dëshirë me folë me rima ata janë zotët e gjungës, dinë me folë ata ku të flasën, në të normalë se, se kuptojme arabishtë dhe nuk në doket e ajo bukuria dhe rrëzshmëria e gojetëri s'ka e kam posë ata ajo i ka thonë o baba jenë po du dheheb dheheb është ari ari e bjorejra i ka thonë unë i tutë në lehebit pra dheheb leheb është një një Në një rrëshmëri Shka leheb zjarit gjenemit Ka thonë thuju shoqeve tua Baba janë tutët pizjarit gjenemit A do e kështu e ka eduku familën e ti E përse ki nuk është haram Djetarët kanë intervenu në këta Ka thonë se nuk është haram Njeri me blejë vajzës e ti Grujës e ti Kujdo që ka mundësimi e zbukuru Ma di Allah u gjelualen Kur anë e ka përmen Grujën Kur e ka përmen Grujën Qe ka përmen E femen unë Ajo e cila është rritë në zbukurim Buri s'ka nevoj shumë u zbukuru Edhe përse sot ka ndrur nasta Sot zoti në rujt Sot zoti në rujt Zbukurim jo përgra Buri është i plot për nga natyra Buri është i plot për, për nga natyra Mirë po imam e buhurajra E ka pa të, të rëziksh me që njeri ju të zbukurot shumë Apo ka dash me rujt në deri në pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Një dit për e ditve Meruan ibnul hakem Kjo është nga familja Muawijit. Tu normal përmenden shumë emra tani nuk kemi mundësi për çdo njërin me dhën shumë detaje. Muawim më el Hakam ka qenë halifë. Pas Muawijes e ka marrë Hukme. Dhe ja ka thue një ditë prej ditëve Ebi Hurajras ni midinar. Dinar është monedha e arit, një lirë onë dinar. Ni milira. Doni lirë sa kushton sot? Shumë para ata. Ja ka thue ni midinar. Dhe e buhurajrave që i ka morë një midinarë, minjarë i ka shpërnda Kiti ka dhënë Meruan i më në hakem, ka dhash me shiku takë vallëkën e buhurajras Gjë ka dhënë njërë zë kushuk i njëri Dhe ja ka qurë njëri pas taj, posirin Ka dhënë, po thotë khalifja, gabim t'i këna qu Gabim t'i këna qu Këna dhash dikuj tjetër mi ha qu, e t'ka nërë t'i gabim Një midinarë Rodigush m'i, euro, mi her, thon tin 100000 euro, timi shpërndamën një herë, pastaj më thon oti gavam ti këna dhan. Sa diye bi oraira? Wallahi. As një dinar prej atij nuk e sa kam. Kreti kumdhon te fuqarat. Ka dhan po çish me aba, i thot po seri çish me aba. Ka dhan, pe jasht çkam takon mu prej arkës së shtetit, mbledhni ka pa ka pak, edhe pastaj pagu në këtë që kam dhënë unë. Ka dhan E ja ajo valojmin Merdvanit, më tha, "Jo. Nuk është çështë. Unë e vesh derisa më u kalzu kushaj bi horaira. Sa nuk i ma parat. Ka dashmë u kalzu me Slivadze. A a ke më pasë sinjeri? Më jash 1000 euro. Neve më na frutën dërrua 1000 euro. Ah, tash kalasa në listosh këtu. Spiën, djali të nipit atë stërnipit, mos 700 që ka më ardh. Pse mos më jalon be vëlla? Pse mos më jalon ti edhe? Po, Allahu jellevara ka rriskun dor. Ka dhëmë Allah u gjellu ala Inë Allah i erëzë u kumen jeshe U bikajri hisab Allah u jepë rëzkë njëzë pa hesab Pse tja me ta ka të në tangi fitua Po atë mushterin që ta ka në pru të tenska Kushe ka qëve Nevojën e njëzë për me blej artikullin tanë Kushe ka krijuve Dikushe të tunë elhamdulillah E ku më qitë në pazar për blej E ato shkatë ardhen me blej Kushe qoj ato Nevojën e njëzë për artikullin Kushe krijoj A Andaj dhe Ebi Horeira, vallaj dhe i kumë dhonë kejtë Tha më ruanim në në hakem Khalifja ja e atërshëm i muslimanve Tha më veçdhej sa më ju kalëzuhem Kush është Ebi Horeira Ebi Horeira të ndërrua lezer Ka qenë njëri cili është rrit jetim Dhe ka qenë Respektuës i madhë i në në zvet I në në zvet pa, Paramendoni kër e ka ofendu pak për nga mesam është mërzitë shumë Ka shku të kajtë të për nga meri është skalit dhe e ka dit mir hakun e nënës dhe babës. Një ditë për ditëve e ka takuar një njeri, njëri më i mushum dhe njëri më i ri. Dhe i ka e ka ndalukët mत्रीun. Dhe i ka thonë, "Çka e ke këtë tjetrin?" Ka thonë, "Bab. Babaja më sht." Atari i ka thonë, "La tusmihi bi ismihi." E ka djeku, "Në musliman për musliman." Ka thonë, "Mos e thirr në emër." Prope edukatave Të thmiut Ndaj prindi cila Më smethir në emër O filan Kini badisaf i kibri të madhe Hila zdrijeve të madhe Hedhe babës një thot bab Pse? Se dëmek ti banalt Pa allahu gjenë e gjenë e kaca këtu që ështu Allahu gjenë e kaca këtu Andaj kukur i tha filani Tha më si thuj në emër Thuj baba em Thuj baba em Edita tha E pse po e cëpër para Opse për jeshtë për para ti Tha më nëses për para Kër t'jeshtë të jeshtë me babun Leja ta për para edhe të pastina Dhe pastaj i tha Uala te gjlis kablehu Dhe kër që koni misafir dikun Dhe kër që koni ndë njëndeje dikun Musull ti i pari Leja të dazoj e venin njëherë ku do aj Pastaj t'i zene venin Kjo përshka këtë rëspektin dhe i prindit dhe, dhe babus Kjo është ebi horera radhiallahu Anë, një ditë për e ditë dhe usmur dhe nga e usmuje edhe ndroj, ndroj jetë dhe e panë duke qajtë Dhe e për të njërzit vizitusit, se po qanë e bërera I thanë, apo qanë për smujës, apo qanë për vdekes për tutës Dhe jo vëllaj, po qaj asë për smujës, asë për vdekes, asë për kërgjohiqit Tha po qaj se ku jam tunis, tashu lark, të një stashu shumë larkë O në akirat të ndëruolezë akhireti të të sfaubë dukon nasb el aynei para dyshive mirë po e kanë e kanë mëdhnuë e kanë ditë tamam çgjivi akhireti ka dhën u dh shumë larg a ket mjetin transportues të komush mirë so i fort pra punë çka i kanë po na xirat sian sian të mdhloja kjo është e bi horera radhiyallahu an shkurtimisht nga jeta e jeta e ti kanë ndru jetë në vitin 59 Të hijgjit pra nga numrimi pengamberit Alehi salatu selam 2 vite para se mendrujet Aisha radhiallahu anha Dhe ummu seleme 2 grat pengamberit sallallahu Alehi salam dhe të dyjave Ja u ka falë gjenazën Qka na kalan e bihorejra Pre fjalve të ti Sa e përket pi për haditheve Imris delmi mi dëgju ato ka thon penga më sa më ka thonë Borrera, ka thonë, thonë më sa. Kjo është dëlimri, po na do të mundojmë disa vjal të ati vet, çka i ka dhënë nga nga përvoja e jetës së tij. E, ti. e biurera të nderuar Vezër e ka dhënë një fjalë të madhe për sigurinë e njerëzve nga humbja dhe nga devijimi. Shumë janë sigurohen nga humbja dhe devijimi dhe nuk shohin rrezik që mund të më devijua. Ka hatja. E biurera në çdo sejsde ka bëu do. O Allah, rujem nga zinaja, rujem nga hajdutria, rujem nga kufri dhe rujem nga çdo gjuna i madh. Dhe kta e ka pos çdo se ishte. E kanë ni njerëzit. E kanë nië. Ka dhe i kan thonë, Ebu orera, a qatë shumë tu të punë? Pra "E burreira, a çat shumë tutë të shpiktin e punëve?" Po ai përditi i ka thonë Allah, "O Allah, mos më rujë mos bëj zinë. O rujë mos bëj kufër. O rujë mos vëllë." Rrujë më zbajtë një gjudatë malë I kanë dhe në e vërëja, që të që më vëtutësh Ka thamë, shiko përgjitja Tha, e qëka më siguron Iblis jo gjallë Përqa iblis Shka i këtë devju me tur, ma tur, ma njerëzish Asë ka sa ka deviju, i, në ka për devjorejrëna A di nëse ka devju Iblisit të ndërru e lëzër A di saka të viu, ka than Allahu xhelle jale në Kur'an, në surën Yasin. Wa laqad adalla minkum jibillan kaseeran afala taqilun. Sura Yasin që na mundon mi me me lexojt vdekmeve. Ha? Na ka në për disa hadithe të pejgamberit saq që para se me vdesë dikush, është mirë me lexoj surën Yasin, po më mirë gjallë me lexoj këtë sure. E në një ajet nga ky nga sura e madhe, çka thot Allahu xhelle jale, O bi ta demit. Ja ben i edem O bit e dhe imit A i dini se ka deviju i blisi I ka ja ka hup u dhe në komplet Le kad a dallemin kum Gjibilla Gjenerata, gjenerata, gjenerata, gjenerata ka, ka deviju e A s'kini men Pra të ndërrua vezër me i blisi Nukon luft mu s'ku ish Nukon luft Pse mua Po po dhe ti Ti ti bilen Kum me dit sa mendime tona I ka deviju, i ka vendos trunin ton E dhe të hastash Asa, shri, ha, e së është, i liri je A në të ndërrua të që këtë thajë bëjërera Kushë më siguron, a i blisi gjallë I blisi gjallë të ndërrua Vërëzër është dërë kiamet Pasta i tha, dhe a i cili rëtullon Zemrat është gjallë Ka thamë bëjnë nga beri Sallallahu a.sallem Zemrat e robëve janë Në gishtat e rahmanit Zotë i gjeli gjelalu I rëtullon që ishtë doje Pra e shafë në njeri, dëvjum Kushtë ndohë këta? Këto i banë kush? Allah u gjë, me hikmetin e ti, me urcine ti A dhe i tha e bërera, kushë më siguron në muë e Qësë dëvijoj E na dhe zërsa i më siguru Së i më siguru Allah u në ruj dhe na përmirsoh dhe na e drejtof këtë gjendje Kënë neve, shof, më siguruj E kinë po që ish hecmi na? Ha? Që e këtë dëviju më? Allah e njeri u të me posë rahmet për njerëzit dhe me ditë se dikant që ka ti sot dhe shë keq, mundët Allah u ti me qitë që atje me e prua ta ti ku je gjenjen tanës atë ti sot dhe lakmon. Ebi Urejra është ma, ma i frikëshmë se na për Allah u gjelle, gjelle gjelalu. Pre fjallë dhe që i ka than, Ebi Urejra, ka than radiallahu an, la te gëbitan në fejqiran. Ka than, kur mosu lakmon dhe mosu gjelëzo një më katarë ka thon se përmas ti elip dikush çka s'u ndahet keni pa shpesh ana kur shoh me njerëz me parë fitojnë lloj-lloj rrugësh parë e bëjnë vetura lukssoze e këso me radh një jetë që pi për jashtë duket se është çejf azap i brendshëm veç Allahu e di ai ç'u shfılë, ai ç'u xhir, ai sa rruhet, ai sa, sa rrezikohet veç Allahu e di thajbi oraira Mos lakmonin parën e fagjirit, prishtit A i cili ka fitu parën me, me krim Me jorë rukët lichme Tha pse, dhe kushe të lipë për masat Kushe të lipë, tha Gjehenne mu Kulle me khabet, zidinehun sa ira Ka thonë, gjehenemi e lipë për mas Pra për më do dhe zërneve, dhe njerë kërë e shofë me di kanë lakmojna a, Njështë lakmojnë Po me e pa po, gjehenemin për mas, a lakmojna Andaj karuni kish pare shumë Dhe dul një dit me e kazu pare Një pasot shtetet e mëja kërë qesin armët me kazu që A ti ku shamune? Qështë një dit dul karuni Në surën kasas, lezënë në surën kasas Në fundin e ajeteve Në e kazu në allahu u gjele zhelalu E ka pas kusheri musa Kusheri nuk i ka besu musës Dul dhe e këpë kazon pasurien Me deve ja bojshin qelsat Qelsat, ja bojshin me deve Dhe fillu i njërzit me than Ah, si kër me pasi karuni Ah, pasuria Qëka e ka pasi karuni Odo është qelsin me bajt me deve Për me shti qelsin e madh E mrena mos folmi Allahu e ka përmen pasurin e ti e madh në Kur'an Përse Allahu që ati ja kishkrujt fundin Tha Allahu që le gjellë në Kur'an Fe khasafna bihi u e bidari E ke në qelë në token Ha? Kë në qelë token E ke mishti ata mrena E dhe shpinë ti dhe pasurinë ti E ata që ka lakëbojshin Thojshin, elhamdulillah që s'kam si karuni Të ndërrua dhe zër Në du të me këshir pas Pas, që ka ko pas kene Pak me ja u dritë toka Shikoni mobilizimet Mune të mendon dhe i vërshim Pa mës me nara i vërshimin heq Kusht në shpëton ne dhe? Kusht në shpëton? Anaj t'i përkullim i zotit ton gjele gjeleluhu T'i përullim i zotit ton të bare kjo t'ala Tha e bi urejra Mosht lakmoni se për masko gjehenem Anaj tha Kullë me khabet zidnehum sa ira Ka tha Allah u gjele për gje, gjehenemin Sa er që ti shuhet për flaka Ja kalna për zhdyti Allah u nërrujnë nga zjari i gjehenemin I dhip e dhip e dhip urejra Ishte do foj për shenjët e kja mejtit Ka me ndodhë kështu I dhini, shumë a Edhe njëtë për i ditëve ju tha njërzve Kur ti shifni Gjash sende Nuk është problem me lakmu vdekjen Jo e dini se për nga më verë Se zemë nga ka ndalu me lakmu vdekjen E thonë i sholam vdës Se për nësëm ka thonë Se ti nuk kajr, e dinë nështë anesër banë hajr Nështë anesër e shtonë të mirën E njëri qdo ditë që ka jeton Oferëta për me bo mirë është shtes E bi u rejra Kët hadith e di. Tha kur ti shih në gjashtë pun që janë shfaç, fashosh problem me than Allahu më mor shpirtin. Cilat janë ato të ndëruolësat? Dhe unë gjithmonë kur i lexoj këto gjashtë lorerës hutona a janë a janë thodit ato? Dhe drejtartë a janë thodit ato? E para, ka thonë kur udhëhecin ta ken mendjeletit. Kur ti ken frenat e pushtetit mendjeletit. Kush janë mendjeletë ndërruolësat? Dhe se s'kanë fistikri S'kanë burni S'kanë fe Si kanë tu të zote i gjele gjelelu Di fjalë bashkë së një ban Me letra lezojnë sa her Se i përzijen E dhe të i lezojnë i përzijet Ka dalë për i takshimi edhe një her Jotë ndërrua dhe zërë <laughs> Besimtarit të të më kam pak ma ingritur Fa kur të kënë frejnin me një letit Këtë më ledhen të të gjahështat Ska provemi thënë Allah të mërë ma më shpirtir E para E dyta ka dhanë, Ka thonë kutë shitet, kush, pushteti Ha, jëdini, e bubekri, omeri, othmani, aliju Qështë i kanë shkëmbi e pushtetet Ka thonë bledhnu, matë meqmit, dhe jepnë nëni Ati që ka e mëndoni, dhe e kanë morë Dërsa e bubekri në pejonsa më ka bërë me isharat Që e bubekri më kanë Kalife, ka bo me isharat Adepse kjo nuk është teksti prejrë Por kër e kalon imam, ajo është në nënkuptu e se Kjoj do tjetë kalifja Pas thaj e bi urej dhe i kapat që janë të lovit pund Janë nga trup pund Tha, kur të shifnit punë e dit Qitë shitërt Por shimbul, e përmendam Aliju ti kanë thonë njërës A mbënti mu krijetar në Irak A mbënti mu krijetar në Gjipt A mbënti mu krijetar në Skenderie Unë e ty të baj t Jo, na e lojna që asha e shofna të dejnë E dujta, e trejta tha U e të huu në bidemi Dhe kur tjetë gjaku i lirë për me derdhë A është sa të ndërrua lëzër? A më në me ka përci dytet pa i ledzue e kavroke e kavrohata Baba e kavroket, gjale e kavroket Gruje e kavro, burin, burje e kavro, grujin Për dit, për dit dhe pejgamberi i shoqërim hadithin sai kanzema e, e biorera në hadith që kanzema muslimi nga biorera ka thënë pejgamberi aleyhis salatu was salam prej shenjave të kıyametit është kur shtohet herxj sa një rasulla çka është herxj ka thënë ku derdhet gjaku për ditë gjaku i njeriu është i shejt gjoku i njeriu nuk është gjok mize nuk është gjak gjaku kafshë gjaku i njeriu është i shejt janë friksus sa avë të gjakut ka thënë biorera e treta Kur ta shifnë që gjakë uboj i lirë Për një qinë eurët vëlasi Allahu në rujtë Tha sush problemi thënë Allahu O zotë mërë ma shpirtin E katër ta Dhe kutëti atë ilë arham Dhe të prishën lidhët farefisnore Si ma njërzit lidhët farefisnore Kjo, kjo prishë e rendit Allahu gjele gjelelë në kathanë në surën Muhammed I ka drejtu munafikave në Kur'an Ka thonë oju munafika Ash presoni me e morë pushtetin dorë E ju, që ka me ba? Mi prisht lidet farefisnore Mi 51% Ha? Në ato vende ku neve Ne e në, në bojnë si gjennet për me hinja ty Mi 51% Me statistikat e tyre Jo nga në me janë gjitë Ato me kanë kalëzua vetë Se kanë linë 51% Të vitit 2017-2016 Me zina of mitë Jo me burë e gruje Me zina o kanë lindë Do më përbëna, ku të lindin, 51% A ta fmi se din, kanë e kanë babë, kanë e kanë nanë Se ajë baba se do, asë kjo nama se do Se se kanë bërë të lidëshëm E kjo, a është këputje lidhje po jo? dhe apo jo? Edhe sot, sot njërzit nëse krasur një plak me kone kaluar Shë, qorodi, shë shfrenim, shtë shë thurje shëf Pse, thot lidhje sot nuk mbahen Nuk mbahen lidhje farevisnore Pse, nga se ka arshinje të kiametit Pasta i tha, e pesta dhe kur qiten postët ha ai se djalmizët kanë tyje a niset si të shkish shkolla as një ditë hënti këto ha se ti zdimi thon as di fjal ha se ti eçon kë ndërmarrim post ska problem se ti e gjak i jam thajbi ora kur ta shih në kët pun lutna Allah më mor shpirtin pastaj tha dha e gjashta oj kur ta shih në njerëzit që shtyjen ku shpe lexon Kur'anin më mirë e nuk punojnë me ta kjo është e gjashta Ka thënë kur të amorin, kur anë i kush për lezon ma mirë, ha, kush për kënon, si kur më kohen këtu në, në në kolaje, të zanave, të ndryshëm dhe, të asoj se pi bojnë a qefë, që dikujna, kur anë i nuk është për qefë, kur anë i është për formim, për me të ndërtuve, për me të meremetu, që ati ku duhet me meremetuve, për me të ahedhë farën e, e të kvaloku dhe me fitu të Allah, Nuk është në kundërstim me hadithin Që ka thamë për nga mbëri së sellem Zban me lutë Allah me të amor shpirtin Pse se në qëtu sjetohet A jelë mrejt të na që të të ndërruar lezër A jelë mrejt të na Në e ljus me Allah unë gjelëve që Allah O të në përmison dhe të na e regulan Qështjen ton Një di për e didve e bihorejra E panë me dinë një njeri duke të ndërtu një shtëpi Dhe e ndali e bihorejran Po du me shkruj të dera një fjali Ka thonë kalëzëm të të se i e hojë I di, shka të shkruj? Ka thonë shkruje kështu Shikaj, ka kujtu që kam i thonë shkruja E mbë e mbë e mbë e mbë Ha, shkruje se ti e filahoni tha, tha shkruje në derë kështu Ibnil i lëkharab Walid li thekel Vajzma alilu arith Tha shkruje kështu Ndërtoni për rënim Lindë në përjetima dhe punoni për ata që kanë marrë pas juve Shrujë që shtu Pra ti e ndrejt shpijen, ajo rënohot një dit Edita, lindë fmi, ato si mërti me veti Ti në vërshkon me fmit Dhe trejta tha, punonë sa dush, shrujet, punonë sa dush Dhe kemi jalon diku i tjetër Këni patë ndërrua në zë njëri u raskapitët Kjo është normal, e natyrshme, në na nuk themi zë zështë e natyrshme, por raskapitët, e lodhët, e lodhët, dhe në fund të ndërruha dhe zërë. Në fund, shka jetë për kësaj dënjajë? Wallahi, më smukon vepra e mirë njëri ju t'i këpu të të zemra. Më smukon që njëri ju nuk shpreson të zoti vetë, me fitu në khirat, i këpu të të zemra. Pse, po përkan ka punuve? Edhe ndoshtë të dhe qatop për të sret punon, në fund Kërë gjërë dhe s'na kilon A i kitë jetën e i ka investu dhe kontributit e ti Shkojnë për, për familin e ti Mirë për po njëriju është që ka thënë Allahu u gjele gjele luhu Kutil al insanu ma ekfara I malkuar qëfë njëriju Sa shumë mohon Kipa sa mohon njëriju Mohon njëriju deri sa Allahu u gjele në ka zhu kuran Për disa njërë që ka thënë Allahu a fukara Jehut ka thënë që shtu Në surën ma ide Andaj tha e bihorejra ha, lini për jetima milan, se jetim në nga gjuna la, bosh me ilan dika në vetë, ti kujtë vdesështë e le vetë ata, dhe e trejta ka thonë më ledhë një pare për ata qka vinë pas juve, gjithashtu e biorejra kalan edhe gjitha prej përosive, neve nuk kemi mundësit e gjitha dhe me këta e përfundojna, ka thonë e biorejra në dytë për dytëve i thonë e biorejrës në e trego qka është dhe vëtë shmëria takvaloko, që shqivjet tak Ka dhanë i Bi Horejrës, në e të rego qëshë është tako lëku Pra qëshë i bje më kanë në rrugën e devëshmëris Tha e Bi Horejra E, e khatë të tariqën dhe e shaukin A ke hezë dhe një herë në një rrugë Midis Plot me thera Pra ke morë të një herë dhe një rrugë Plot me thera, e mbushët me thera Tha po Tha qëshë ja bajshe Pra ti a ke hezë në tokë dhe një herë Me thera, ndë një malë, ndë një lugin plot me zeira sapo, tha, po, tha qush ja bajshe. Tha kur e shifsha ndonjë therr që i mundet me mrok, u ulsha, do një herë lakojsha, do një herë mldhsha. Fa doni një herë shkojsha xhag që mos të mkapin therrat. Tha ç'i kjo është Pro, lezër, tak vallahu. Por ken dunya të ndërua dhezer ka plot therrë. E ti ç'i shtak vallahu? Du do një herë u ul xhag. Dhe njërë muzvarrit Dhe njërë kadale Dhe njërë zbanë mëgut Pse? Se, se ka mundësit kapë thera Ka thamë për nga mberi sësëllem Adit në që kanë zhërim Anë Bukhario Ka thamë për nga mberi A.S. Huffëti lë gjennetu Bil mekari Wa huffëti lë nër Bi shëhawat Dhe me këta Por në bjullim Ka thamë për nga mberi S.A. Gjenneti A i rëthum Bil mekari Me thera a, telefonieri po kur pak me me punu për xhennet kit thera i dokut. Pse? Siç e shtoj ka rrethu Allahu, ta shofe kush po do për nime. Tha sa penga mësam dhe është rrethuar zjarrri me epshe. S'k'i nevojë më lot për zjarr. Dhe është çoje çish po të tekat. Çoç ashtu çish po të tekat, çish po kiçafti. Hiç mos ja prish vetes, sigurt drej në xhenam, Allahu na ruaj nga xhenemi. Dhe na e rëndoft rrugën e xhenemit. Ne ai le sof rugun e jenëtit. Të ndëruam nga se kjo ishte disa grimca, disa pika nga jeta e bihurrerës na elulsh me Zotin ton xhelalul qallahu te bareke we teala. Na mundon se me përfituan nga ajo çka e kemi thënë elulsh me Allahun xhelalul qallahu te bareke we teala, ta regjistronë në regjistrin e veprave të mira elulsh me mi Allahun te bareke we teala, që Allahu xhelalul ajrimë tona, namazet tona Allahu t'i ban qabul, tarvitë tona Allahu t'i shkruan në regjistrin e veprave të mira elulsh me mi Zotin ton te bareke we teala, që Zoti i ngjëllë xhelal t na e shton taqatin për punë të mira. نايروان الله جلال بر مطيف بر قرآن بر حديث إلوس من الله جل جلاله جزوطيون تبارك وتعالى مسلمان تقدسان الله تندهما يتيمة مسلمان والله تباسوران فقرات مسلمان والله تسرهان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفو الرحيم والحمد لله رب العالمين